Ikuste. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat. Egun handeniri eta berriz ere gure bazterrak emankizun untan. Mendi bideetan uh, gira, seigarren aldikotz, bainan mendi bide horietan beste gauza ez berdin uh, gauzitzen da, historiaren aztarnak uh, hilerri zaharrak eta horiek ditugu, funtsian epagaik uh, hienik aldi untan, eta beti gure solaskide, gure bidekide ditugu, bidaide, omen erreten da, bidaide beraz ditugula bazil... Uh, Ibañez, ya que es caso bon Bernardo Bernardo horroba izetakua gurekin uh aldihuntan ere bideo horietan ibiliko gira, egia erran behar ginuke eskupian karta edo mapabat ongi ikusteko nun ibiltzen giren, baina orbaizetako muga hori organ bidetik pasatu eta bide hori hartu dugu, eta helzen gira, hor, bah, kilometro bat edo biren buruan, hor mahutsen, mahutsen, hor bo, ikusteko dugu mezela, mahiru baratze eta izen horiek agertuko dira, eta hor biztan da hartaldean erdian, udan egin gimbaititu Eta hor beraz orketuko ditugu hil erri zaharrak, eh, dakizun bezala, triku harriak eh, reiten da edo baratzeak ere eta on triku harriak dolmen horiek funtsen hori ditugu. Eta eh, hori ditugu ari perduko beraz gozien beraz mendibideetan lan opian egia eran azaroa astapen untan bezala txu ginituen bazterak behinan solantzak hor, bizi-biziak ziren. mahutxen uh, gira eta hor uh, so lasak, eh? bazil, berniardo eta bada so horki zer erran uh, mendiko bizia, mendiko iragana mendiko bideak, uh, mendiko eriotzak ere eta hilirriak ondorioz Eta aldean erdiangira, hemen, eh? Ha, aida zikintzen, eh? Domen dia, hori uh, dena garrupi garibia zen eh. Eta aida txabatu ziren Eta, arnozteiko bidea egiten dena Espainara Hortxe, nondek? Lehen bortai gala Oianen bazterretik Hile e, herriena da bera Hile Bietai, Berdin. Bietai? Zienten ahan bada iturri bat dizikionan. Eta horre baliatzen dute, eh? Ba, ba eta atatu burdina edo zaitere, eh? Ziloa bada, ba. ha. Ha, bada iturri bat dizikionan. E, Agertzen dena, eta horrean. Zienten ahalduz horti behiti edo hanti behiti. Man edain arabera hernezak hanti behiti. Ba. Man edain, man arabera. Ba. <coughs> Zienten ahalduz hortikak mane dago iodo antik onai usti bueno on bueno. era 18 eta hemen bizizistnek bidesar horik hobetira ezagutzen dituzu pizka bat menan sertalakob aliatu silen eta Erraiten da, nunbeitz edo, jakitzen da, nun behit edo Ez nik, nik ez dut, nik unikusi Ez talandua bat, ez talandua Hortako dut, zuri bon, proposatua zut hori Zer enta, ikosetxe gine apatunako laik gire Badakizu hor bibide hori juntatzen dira zahar Ni bakarrik Ah, ba, berdin, ba, ba, na, ba, ez, ez, gero, ez gero koik Ni badaki bakarrik, eh, badakit eta lehen eh, Konpazianun ez guai gauzen erosterat eta Joaitzen behira e, iruñera, lehen, ah. otsagabiatik eta Jiten zitean erosterat donianerat Uff, eta eh? bide poskat, pasatzen zuten, hor, e, bazitean e, bazen Jolain e, gaineko aldean e, etxe bat ta, Gure jendakiak, e, gure... Gure... Familiakoa edo? Amitx, amatxik eta... E, ene hain arreba ere eta ene hain anaiak, hor bizi dira, bizi izan dira eta hor gaua pasatzen zuten. Hortxagabiati giali eta hori neten gauan pasatzeraz horraz, horret, eta bi amunian, eh, donian ez. Hortxagabiak no, ere eh, izugaratik ere, Eren, eh urotarreki bildir daor uh, ba erranek kaldeti iten zirenak arranek kaldeti eta ba gero bitan justu ba bana ba, uh, be ba, uh, ontsu oh, ba, nahiliak eta horrek ere zuten ikuste e, burrete ba auritzera ba. auritzera porti uh, ba. iruinerat uh, bai ondon uh, giren ez ba, ba, Eta mahan zariadute guai Eta mazil erran baitu Eta karabineroen zain zaile Horzen? Echola hor da? Echola hor da? Echola hor Hor bada echola bat? Ah. Karabineroen echola Hor, horzen? Gertatu zen hori? Gertatu zen delako ah. Pichile hori ah. Pichin baitzen Ay, ah. ni te he engañado, razón. Esorte ni volo, eke porra se malo eke ta kitun. Ees, iluna. Iluna ta beste espeituen batre ta azantza pues uno natat scent. Pues no su onore. Agar senda, ara. Agarida és un sa. Ah, però el vídeo és neolític, eh. Una natat scent. Aurifo la vídeo, eh? No men ni va. Un tractat scent. Don va ir a, està sinalatia. Ordi on <tricoharria> que hemen dira. M -m -m -baño. Baño Vai, te bestia hor. Asta ah, beseki ageli eh, menan jakin merda ordile la. Hemen. Heretsu uh, <tose> tena no isko sirene in kampi sustenek era susten. A, Behar da jakin, eh? Ere... Ahara, ahemen triko ahri bat dela, ikusten da bi ahri dirilako tzola. Jo, ara zarriad hemen. Ez ta hau zaharrena, eh? Bontzea eroko hilobia? Bi mila... Edo behatzieun... Ez ukalduko zen, zenbait suaintzen. 3000 bimilara tikea. Ara, hori heldu da, hori heldu da 4000 urte bai. Protohistorikoa. Ah! Bai, bai, bai, bai, tokia izena miten haben. Trikorri. Urchola. Juandetza. Hau hemen, ha, <laughs> ha, ah, uh. Maluskida osa gutxi gelditzen da hemen, Esta... Hori uh, ez okay? ah, da espaldi ez harri ahi Na, ez talgia hori hori duke Ah, zena jendek ek... Hau, bak, izu zertan maliatzen duen kusibatek izazten duen urtxo izin hartzeko hoi da Uitzen urtxo kanduzazko eta hemen hartzen duen Hori ere, bo urcho, Urista gaito, eh, bon, baliatzen da, zen hau baino, ba du vie, sen nako barrea to dira, illo bi horie, eh, keto. Buah, gendeak uste zuten bazela, se seit aurre uh, uh, barnian ala. Eh, demora egin. Hala, gero. Ba, tira bera joan, eske nu uste ba, bon. Fizia lebai. Zet, che cazan eh? sen, senta, e eh, ostensile gasaba bat zuekin hera da edo eren tresna batzuekin eta notaki edo ha, hau da estalgia eh sta du gai ke Ona sta eski bestia arpatuluena joan santa ote basen geio edo hau arpatuinen ote artean baño da hala bestia, giada, bisiki, eh, hilo bisumea kalerea eh, sta Hola, hemen de eh, egiaza eh, holako holako gauzak beti toki agerietan eh, ikusten dira eh, bitik utziak. How how we are horrena da. A ah, bodite ba, ke seita. Ah, ah, La placa yo no du, bai. Hey. Seit markatu asteken hori Ba, ba. ba han besala. Ah, ba, ba, ba, bravo. Cenoso. Gendia, libro dela ikenden eta ikurron nahi denan egiteko, bazterrak funditzen ditu, jostatzeko. Gendia, inguria zen pollita behin. Gendia, txipi bat da, eh? Ah, Gendia, txipia eh, da behin, muitu dira ahriak eta... Ikusten duzu maneran... Oaiztean, jakutsi dauzutu, noan eke alde hor dela... Gendia, gara da. Gero, ez tamtsa ikusten, eh? Ego alde hori da? Eki eta ego aldean oh. da Eki eh? eta ego aldean da Direktsioen hori du Beste irupileko bezala eta hori bezala ta Beste guztiako dira Eta egin duzu horik markatzen dute Pasaiako bideko utze batzu eh? Ba hok bide importantatzen oh. Eta idurien arabera Erten dut idurien arabera heldu ziren taldeko batzu Hantik Eta beste batzu berri Hantik beren kaleekin ta juntatzen ziren hemen. Hori zen harremana, nahi baduzu, aldetako alde, alde bi, alde tako, bi uh, bidetik helu zirenak. Ulertzen duzu? Hori jaustetan baitendu. Hementzeko egiten ziregunak, fa bideo hori joiten da antzetarat. Dan utatu bi bideak. Horri horin soni jakutzen nae bidea zaharrak eztun edoke landu, eh, bideoan historia. Eh? Bantre, jinja esta estu esta, esta, uh, esta uh, kis nolaz uh, hola dan ha hau kurtjakin zbeitia biaztuko eta gaiten zinin bezala orbait etako burdinola horita bezala hola ne zute deute intentan mena Pensa hori, ze eh, bo amistena, abaztega gade gade eh, eh, gade, ez baitu asetzen hori gato, abe dazten wow. wow. Bo, goida, tkiste da pixka bat, tarere lehenko gure mundioa da Ba, ageri da, ageri deangunza A nuen ikusten duzuzu, ikusten duzuzu, ikusten duzuzu Ikusten dutxea beijok, bueno, arborgek, eh, eh, lehemiziko paua, bah. jaren eh, esker kardetik, bai, onio, onioan ah. Agiritsen momentu batez. Bai, eh, ta... momentu batez uh, agiritzen biziki untxe bidez arrori hat. Ta, uh, ara, hola, Arrian, ara, Hiru trikoari, eh, hiru... beste hiru trikoarri beste biak hantxe dira. Harri da eskolerrian yakese ya ke funtzionatzen zauna. Eh? Eskolerrian hon trikoarri holako leku tipian. Zaten, hartzen maren batu zuzu, Zorlusiak da, zelizide bideu zuzu, zuregatzen. Beherbe da, familia e bako txaren e dako batzen. Ez eh, tutuzte, ementik helduziren... Zorluseko... Zorluseko... Zorluseko izan da hori... Ah, ez uratzu gotorrak. Madira aniz, ba, ba, ba, bizia bezala. Zorluseko, gotorra. Ba, gotorra, ba, gotorra. Eh, gordetzeko, gordetzeko aintzegur. Ez hori trancha horiek, ez keze hori gona dira pf, undarrik, 1700-talak 30-34ko urrakorrak dio. Ba izan da, izanda ezinian le e baziren hori. E edo etxea edo 20, bai bai, eh? bai, bai, bai, bai, hori bai. Tropak egiten ziren hor, Frantsia ta ga Espainiako historiala hor, ezta. Da... Kiork, ezinianne eh, hori sinesten dut, baina horiek horrean manera holtanik hori erakusten du, hor ezko zikula. Uh, Ibiltzen diren bazte horietan gisu uhagiak nagusi dira egan nahi du hurak uh, uh, uh, sartzen direla lgarren barnnerat eta lurpean ebiltzen direla tanumitik jalitzen eh, sai duten bezala. Hor beraz, uh, aska berezi batzu ber zirela muntatu eta bat direla ere ikusiko dugu eta ere nau baratze horietan ere bazterrak ikusiko ditugu uraren uh, arazoa ere hor baita biztan da. Kark. Ah, hortako azarria da hori Erak usteko tujuan lundien Usteu Bai, bai, bai Baina uste huzu Ba, ba, ba Ez da ba. ah, ba, ba, ba, ba. ura Ez da ura jolako hagi mota Ura bereala Lugian sartzen da Ez da eta ez da ikusten hemen Ez ez, eh? errikaik Hau eh? eldu da urrunetik eldu da Mentarteatik ah, ah, ah. Ez eh? da ura, ura ez baita iturri asko bat dira u, bai bai baina e, sí. hemen elike hainbeste aska behar eh? eh, e, indute aniz baina ez da hainbeste behar han ere bada iturri txipi bat eh? han behar like aska bat ez herri e, iturri hartan eh? bana, ez ez ere dute emendik Tujuekin eta azkai berria ba, indute azkabat. Azkai horrik tanok ekin ditu hemen aezkoako hiri elkargoak edo herri sindikata? Nik ni, ni uste aezkoako behien Ma zainaketa hori. Ba, Horri, ba. ah, bere ba. zera. Baina gohornean berri niten du parte ahondien. Ba. Eh? U, hari baten ondoan aurkituko gira gure lagunekin piskabat uh, okasunia edo aitzakia esplikatzeko a zaltzeko nola ehorsten ziren jendiak ere eta horik denak uh, epatuko ditugu mairu baratze horiek hilari zaharen erdian gogo eta toki ditugu mistan da horiek Mailufera naide. Ba, mailu hori, bon, erraino e, hori itsaki arte ta baziena neiak. Ora eta, eta hilsentzelaik eta hori ni givanakengu horrien ta ikusiare kasik eta horbat, horki piniat bat eta tuave hilts ema zen. Aha. Uh -huh. Etzen ilereta maiten. Uh -huh. Ba, hasiem zikanderiak euzentzen bazentzokoinot bai mm. tawoa deizentzen maihur batzea uh -huh. ha aha orduan hemenere vola deitzen uh -huh. di dira kronikauriek maihur batzet ha ta maihur etxeak errandu zu Mairu hori ez da Moro eta ikaldu, eh? Iztakiu. Egan haidu ez... ez... ez... ez giristinon. Ez giristinon, horra. Henekin ah, ah. diten alda ere... Basile nahi badu. Kusi duko, handan abat funditu dira eta galdu dira, eh? Beinan halere, hemen egon dira ez dakit... Uh, Boa, ah, jende... Bah. Hemen... hemen da... Pastoralizmoko historian lekuik uh, aberaktzen hau da. Haba. Hemen lehenu osoak biziziren, udan, denak ditentzen goite eta familia haurrak eta xaharrak eta denak, denak, denak, denak. Haba. Zagiro... Zagiro sobera neguan nubisizien. Hoi bichida, eh? Etsen bizitza finkoak batzituztan? Mendian gelditu da... Arrasto gello... Beheria maina. Horti behar du joan. Horti behar du joan. Horti behar du joan. Horti ra? Horti Ise, jonda, pika, berrik. Eta azuk, Bernardo, nola jakinduzu eh, hil harri zahar horien berri edo noitek eakutsik, eh, eta hartzainen hartian etzen, etzen aipatzen edo, ez? Ez, ez, e, etzen mitziki aipatzen, eh? Baina nik ez hau dut, jau? Gene otua bezala. Eba, sinakian zertzen toki hori itan, eraz? Eh? Uh, Trikoari hori zertzen bazinakian hori? Ez ez ez... Nola yes, jakin duzu edo? Ia... Yes, yes, yes, yes. Noitek errane, eh, erranik edo? Hora erran ez... Jakez bezalako... Jakeze eta erranik, anit gauzak ikasitu, eh, jakezek erranik. Ah, ba nago, guk gu, hemen ibiligidak gure biztigu zian eta horiek enetako harri bat zitean Ez ge, ez oh, Hidurien alabera errobataren bidea jementai jauzten zen Hantibano segurru jementik Hor txetaila Bende arte hortai behiti hunat Horrat, tagi hortik, ateatenten hantxetat Horra, egertzen da, bide zaharra, kusikuduna sarri Horran, heben nahi du, jaket sukuleo zatoen Eta maa, trikoa arribat alaitere, holakoa ezketsu kusikudunen nombai Zartakoa dut zaitu Eta asko zen ilutzen eta kendu anatea tenzuten burdina intzi Ha eh? ah, bai, bai horre ah, horre ah. horre da gura hanet Ha ah, ba Burdina, nola no kokatzen alda gisu harriarekin batean burdina Ha oh, ah. ah, ba, hori gisu harri erekoetan badira burdinak, eh? burdina bada Burdina Ha ba, ha ba Hemen ah, eh, txanguan nun nahi bada, ha ah, ba, burdina Ha ah, ba Horren nahi dozteak utzi jago jakez Ahala. Ah, Kit da ez dira. Senta espetakualako trikoarre ikusi. Mesen bakarren ostal hori. Bon. El berzenuko eta. Edo edo sauri anzetat, sauri. Pretenta ikuba, ame zi kemena. Ore hala. Hemen sei ikusten du, ikusten du tunturra bestean mezala, baina aun dio. Zerarri lausak bat dien ingurian Hori ez da hori, eh? Zerarri lausak, kutendu zerarri lausa hori Hori ez ikusi nindun baita Erdian, frikoa hori Hau, ez talgiak Hori, mahinan, gainan maiten zen Gero... Gero, largoa da Largoa da Zerarri ah, ba. gorpuz batzen luzetazuna, akasiko? Ah, ah, ah, ah, ah, Badu ba eh, barkatugola. De den <tusua> ziru aterri. Saliverni zi keune. <tusua> ez, erorzen bat dira estalia ez harritu du. No? Ba, hola. 2 <tusua> mtra uh, largo zen, eh. 2 mtra aldi? Ba, ba hori da sut, la <tusua> Zutzu ze lauza, limaliak dien ingurian ba, ba, Ingurian, beha Horrek ba. Horrek te harren beha idu ba, ba. Hori ikusi duzuetzuk jakez, nunbait? Badira, badira, da ba, eta triko harriak nahi harri zutak ingurian Ana, ez hola, lauza, es, limaliak Ez, ez, ez Niko hori dut uh... Lutia ipatuko dako dut da. Hau au da? de la, eh. Trigo arriau. Nik ustek. Du suste. Ama, karriada bana. Zure kartan zeuzua agertzen, ez? Aha, zure kartan zeuzua agertzen. Eta berikuan han bada beste bat, han guztiunik eh ikreatia, hirumila bosteu Jesus Kristo no le ungua. Gua. Bego, eta ni ge ta uzte den hala dela, eh bakarri Cesareazu. Ja. Hori ez dakit... ez, ez. Jala, yes, yes. zarriazio ez. Golo partikular de dago lako harrikoz, ha? Teknik, kumunahi eurzen susten edo gula. Ba, Basirela ba, ba, ba, ba. kategoria ezberdinak eurzenak. Sego da hori, fogatzen alda hori. <sighs> Saite na le. Saite na eh. le. I duriru ke bistan da. Hala, bol, ana i ikus i les cou les cougu ti cela euh so aneganome cela behar hemen 200, uh, mudan uh, berdin berreun 100. Berdin ba. Ba, 200 ta ordoan. Orko. Orko arraspilak ustiekin lan. Ba, orko arraspilak ustiekin hori da ta ordoan. Arsay nausea hiltzen zelaik. 400 zuten maitern lako Eta familia nahusiak, berdin. Edo... Ba, ba, ba, ba. Behar ba. familiaetena dira, ungu un, ingo nahusiak. Ba, familiaet. Eta ah, orduan, es... eh, egiten zuten, gauza eh, bat eh, jakimea erdena, hoi denak, eguzki alderat, xa, hor, sartaldia, eta jau, sortaldia. Euskal zuzu, buruz. Hora, hori ah, da, hori lagun eh, ah. eh, egiten zuzen, murruak dialdetan, eta geho, maina harima hiena gainian bainan sort taldea zen jarria hestekoa hobiaren hestekoa harria apalazen eguzkia sartzeatuzeko gisan bai bai eta hila ebaitzen burua sart taldeat sortaldeat, goizian, goizik goizean goizeik argia hazten zela iken ikusteko gisan iduzkia Ba, ba. zuten, eguzkia zuten mere jainkoa. Hori da, hori ba. ba, ba. Yeah. da akusterat emiten du ga. Da hordan inguruko hitzake badire eskola hitzak dira ortz, ortzi, ortz adar, Hortzia delako ta horien sinestia zuten, host jinko honbizuten. Da orden jinko hondia horrek Eguna bazuen eta asteguziez jura oratzen zuten hosteguna. Mm. Ah. Bai <tutu> bai bai. Hortzi, hortzi. Hortzi eguna erei berdinda ah. Hendi, tunturra Ni antziko tuntturakusten dualaik pentsatzen dut. Eta hori ez bakarrik eskualunak, bena, alemanek, eskandinavian eta inglaterrane bazen beste izematekin, hosteguna. Mm. Ha da erranaitu hori lehengo sinestmen saharbat isardian isargia zen ber zerua isargia ba isar askok uh, bazuten beraz uh, bazuten isarra initzetan sinestia hartzen isarrare bada artizarra ta hori hori dut zitana sustan sinestia beresia za bat bangoimen yep hola. Hola, nah. enhorabuena sai ikusiek, eh? Bueno, bai ja zertatu du hemen. Bai, gauza bera. Harrespirak dira guk harrespirak e, deitzen ditugu mahiru baratzak. Ta egaiten gauzat e, zure anaiak itsakien baratzea, ertzenda mahiru baratz eta Gure Haur Demoranoinu, hori e, iten zen, ohidurladoa zen, Haur bat, hori neminoat, hil zemazen bat izan gabe, ez zuten hilerrietan ehortziko. Baratzean iten zen e txekanderiak, ihap zuten. Maidua, behitzen zuten, maidua. Da. Ta, hemeneik usten duzu, maidu baratzeak. Ha? Aniz bat dira hor, eh? Ah, ba. Hora, horren... maidu ziren, girişti Jesukristo antzineko eta leinuak eta ba? ni hor ta ba? arrunkuak baio morua ke bon morua es nik ez sutuzte hori duzuna kristo antzineko sinestin beti ni bisina ispenatiki len oder beti ni bisina ispenatiki seren eta baitiki amodioa berri Zeren eta baitugiu Amodioa berri Etxiga nederre ramur Etxeko alabak nederre Ezkuko lana bakerrandu Naiba du ezkondu Noizna hirordu du Naiba du ezkondu Noizna Amor dio Horai eta beti Zite hori behar bada erreten al Mendiko baster horieri mendi horiek iduriz estira aldatzen Badakigu miliunka urteak Kondatzen badira mendi horiek goiti doatzila Batzua palzen haizeak, Euriak horre lehuntzen dituela bainan, bo, bizi batean hor, lehen horai eta beti gauza berdinak direla. Amodiua ere, amodi ho, solas ere izan dira, mendi horietan ez da hantzi behar. Bizia den tokian, amodiua baita ere eta, bo, kantunek horretara zentzaukun, eh? eh, betiko historiozak horien eh, emaitza polita hunkikarria eta emozionez betea. Bo, goazen, aintzina eh, gure mendiko bidetan, eh, Basil, Bernardo eta diak eta guazen, beha hilen e-respetu eh, hori ere estela hantzi behar mendietan horiterazten dokute uh, Betti Bordon uh, Fangottan uh, Ilaen onduan, emaiten zen lurrontzi bat, lurrontzi bat, gero kobrezkoak ere izan ziren, kobria gero xago, kobria ez kobrezkoak, brontzeezkoak, uh -huh. kobria da urraida eskoraz, eta brontzea berriz da burdin burdinoria, eta uh -huh. brontzea lehenik e, itentuzte metalkia lehen metalkia, kobria zen, Urraida. joa jareket zuen e, nola erain dut e, mardoe zen eta kamustentzen bere hala edo hausten edo makurtzen. Nei, ne. ta orduan gero ginko behi zuten zpitu. Nah zuten kobri, hurtaraz zen zuten, kobria eta ez zainoarekin nahasik eta jartaik aterazuten brontzea izigarria azkarra eta aiz, lehen ahizkora olnak brontzea ez duzen gero etorri zen burdina, dena uh, durek, uh, derako brontzea harua ama biegun urte Jesu Cristo da kobriaina lehen aukoa eta burdina burdina lanzen hurtzen eta lantzen azizien zortzioen Jesu Cristo hain lehen orida, orida Bak right. gero basen de moda hartan, korria eta horiek ba, eta erabiltzen sustenen moraberian, sekulako harri leunduzko aiskorag iten zu zen. Harries harri ze Sekulako kezemanak izan dira. ni ke ikusi da hau biziki derrasti taken hau. Haurreko ertzeekin. Haurra uh, sinets. Seme seme tarri errean so, so, so, zue dio lakoaz. Yeah. Sortzikin metade. Sortzik, saspiagelite. So, -so Saspiagelian. Borr togaordiada oh, 6 7 uh, ah. sorti sortzinguru sortzi inguruan. Yeah. Zit yeah, uh, horgo hor, biaget zituko nato. Horiek a ah, horren beratzen. Ha, behar ba, berba kenduik izanadira opusu. Uh, Geroha ba -so, berba emengoa, emengoa hautatu. Eh, rasu -so basen charbidia berba so he Gero, solde beztez jautsate bada. Horri zeitan ali tak ere. Basilen triorriak beitsuten sarbideat. Ernahi beita Trikularriak heldu gabe, bi sahetetan, jolako harri lehuza hondi batzu, kuluoroa bat zuten ba, Tunel bat bezala. Ba ba ba Ta behar behar hango harri dira gabe. Eh? Hori ikusten da Inglaterako hori gara ba, ba, ba. izahar. Ba. Bretainean hain ditz, eh? Luziak, badie eh, Trikularriak gabe, eh, bi aldetan eh, eta beti sortaldetik, eh? Badie baitutzu, hamabimetralu zeko jolako bide batzu, eh? bi aldetaik, eh? Mendiak, bideak, urak, hilegiak eta ere metalgintza. Mendietarik ere eskoalerian mendezaharretan atzera dira burdin kiak kobrea ere batzutan eta burdin horrekin laneko treznak, lanabesak egiten ziren, eta ere armak, ere, defendiatzeko, espatak eta aiztoak, ganitak eta um, aukona famatu horiek ere, behin itzela berizituztenak, eskualdun eh, soldado zaharrek mendietan, beren burua defendiatzeko da. Gerla tokiak ere izan baitira, mendiko pasai horiek eta horien gerizatzea, kontrolatzea, eskutana txikitzea, beharrezko zen, bo ezkila gehrla bide hori etan txartuko burdin uh, ola horiek ere eta bazteretan badirela hor ola zahak izaneko tuki batek bistanda hor olaak hor izan direla bon, Bazil hemen gira bide azken matian biziki polit batean zinez hemen promenatzeko eta ibiltzeko gogoa meiten du eta hau da beraz bide zahak hori uh, Zerbaitek eh. no, no, erakusten otedu hori edo ez, ez da kaltzata hori tamezela, hagi bazteretan ikusten eta ez, ala, izan ez da, zistekena Ez da behedeko bideak bezala agertzen, behedeko bideak zilatia ziren eh, eta hau eh, okay. eh, ez dira hegiak bat dituzte, eh, okei? Baina mendiotan ez usten zilatzen ez Gio eh, eh, ez dakit eh, kargatzea zelaik eh, karro horiek eta nola pasatzen zuten behar ba kaltzada bat zen Eh, beragilir dira barri ba, batzu ez dakigu hori. Ba, ba eh, izan dira noiz baita agerido. Bai. Guk duzu hor neolitikoas ariaute, RNA baita, ba 2000, 2000, 1000 ta 2000 lanastean, neolitikoa. Haute, behita, bai. bi mila, bi mila, eh, bi eh, bai eh ordian bilo datatzen dute biska bat lose hortatzen hori. Ba, hor saria da 3000, guziko duzu on bezala. Eh, Gero idurri zeszko lehenen. Mendezan protohistoriko a horgira. Ba, gero eh? gausa boziek batzoki lan dut ere Beste toki ta batzoki gai gaiago. Ahu da, megalitiko, megalitikoa megalitoen ibilbidea. Aspegida auzornen toki honan izan da. Ez dizena. Zenak komunitate aspegia, aba erran oso misela beste toki bat. Aspegia bestaldeko silogoa da, aspigi Ahora dena dena bizi astatu. Aguna doa. Abitchita horbala RK. Sorgia. Hemen da, uhordia. Ta hemen esta hemen esta urik. E, e, ez gida. Ora horda jorda, a... horda Hortik atatzen duzu goiti. Pero hemen or kolor ntaiko Eremuea, amene, piskat, kambiatu esan da. Ba, ba, baskalikia. Ba, zara ba, ba hamen, baska, eh? baska oh. baskalikia da. Baina nahiagin da, seurro, eh? Baina nahiaginak urtsi... Ara, bidea... Hau, zaharra da bidea. <laughs> Eta bestia handa gainean... Ateatzen duzu, ementik gortzitsa eguiti... Ateatzen zileak egin horrago eguiti. Oh. Eta horda bideko gudzia eta horda ere ahateatzen dutela beste bidea e, Irabiatik helu den bidea eh? e, Pentsalitaik Otsabiatik egiten den bidea zela eta xuguratik e, Otsabiatik ez e, nola dizena Gainiko mendia hondiak, ahateatzen dut dizena oh, e, ez. Ez, ez, ez, ez, ez Gero? E, Gero bide horik uh, galtzerat kondenatiatira, ez dute balie bidei gaiako? Bailun ez duten jendeik pixka bat... Eh, Nolaz ba... no no baliatuko dituzte? Ah, baliatzea ez ez! Ege bidea batako, botba nortzik. Ah, ai bodi, ai bodi nahin, nahi patu. Ah, ah, a, ez abodi gora da. Ez ziteken aboditik pasatzen otxabieterra kementik, atzatzen ziren hori eta... Oai, hiri berrika alderdi hortarat eta hor bada bi zaharra gertzen dena jiten dena unaburuz eta xugurakoa berriz larrainetik j, j, o, o, larrainetik jiten zena hor zentzina kastelu kastelu zahar lepoat azteatzen zena, hor aipatu dugun huestian, hantzis hartzen zena e, ibarrondoako hor errekkaidor inguruitaik e, aburreta a, da, ra, nafarroaren erregearen e, eta iziko jaurigia eta jiten zena, unat, horre badatrikoarria. Hemen hola sarengira. Hola hola sa, hola hemen burdin egiteko edo metal egiteko toki bat. Bai. Ze ta beti burdinari ipen jatsenda, ez eh, bakari burdin aitena. Eh? Es es es. Bon, kobria ipatu du eta ere kobri eta bon. <coughs> Bena uh, hausen eh, hemen uh, nahi burdina lantzen zeleku izarrena da hau hala izen horiek hemen zah horrek jauste baiten du erromaterengaraiko beden zela seden sendako hemen risurbatusu hurak badalura hori berazko dena ba danieti hurak jontatzen da orain huraskoba da eta meategiak hor dira izangoko meategiak izangoko meategiak odi nagiak A Silva dira. Ba, eta gero hemen atatzentzen hemen hutzentzen. hori ermatarai garaiko hor hartzen zien o metalkia hor garbitzen dute hemen hemen. Eta hemen itzen zuten da, hau erromatarek gile utela mm, anitz, o, anitzek hori pentatzen dute eta zente izen hori olazar e, gehi izan dira gioztik ebeste ola ginen irina gau desekin dute zenta gorkurtzentzu harriak, no harriak dute beste ola bat egina izan da izanda beanto Hor esango uh, uh, errekan Eta hori uh, Ezta uzut ertena altsusen Bakarrik meategon historia uh, Nafarrako erregina Blanka Intzute baduzu duzu Mila lau egun ta Oita zometean uh, Oficialki karrizitin mehategeak horiek Una, ha, bata, zent, zemitira, Eta hain zinen aspaldiet Baxi den Baxi den Teknikak ere aldatzen mitira Bai, bai bale, Kusi jute balitasuna baliatzen zela Eta hori dean, uh, Gerak uh, hori <laughs> Irai handesago neme. Mengila aski kurulu giza halako hesti taulas bat ta menaute. Main batzu hor uh, piknik batzu edo Vai. baskaltzeko eta gauza bat ez biziki polita hanare labe batzu hor uh, barbecue zerbiten egiteko hori. Polita, eh, erditek, eh? ba, bo, or, ez da hain polita handesake holako paisaia dergaren erditik eh. Baio, izena han iPad dut utze olazar, ben ez dut jakuste nunden olaza. Hemen da. Orain era hau hau desigina izanda badakite hemenengo batzu erranik hemen hori eder guztiak eta kanton hori ta denak denak atereman dutela han egiteko hola hondibatz bada han zeitzaile gizena hola ni da segun dizen da klasiko shake dogo da ustagita ha, da han hau studioan da hori bezalako hola zerbait edo Eh, uh, men batez, tobetes uh, biak aiziren hemen orbaiztako hori uh, Real Fabri afen, hori uh, an egiten ziren praktikan orbaizetan kanoyak eta ta hemen Metalcare-etan dut hemen, Metalcare honek fornitentsak on. Ordu gozu hau, eh, hau itsingi ura asfaltian. Eh, ba, ba, ba. uh, hor metal, horrek metalkiak fornitentsak eta ta berak intentutzen. metalki horrekin nah orbaizetan lantsan zitzen. Horren ditan hemen Miriam, bi uh, olak, eh, eh olak aizirenak ferroa, roisteko ta O, uh, xiangoko uh, uh, uh, uh, uh, uh, ganjikaldeko hori. Ez dut itutzen dira el garetaiko, se, se distancia tan se, sí, taik... sí, sí, sí. dira, se suma dira, 8 kilometro el garetaiko. Askio hobir dira, se. Beste, suma 2 mentik, kilometra ta RD. Ta bestia kilometra B, kilometra ta RD. Ora aski ah, hobir ah, dira. Ora la hori beziki ziten ta ua hak metalkiare egiten tientzi eta ere Kanoiak eta municioniare eta hori egiten dute. Bueno, Uh, Baliak hori hori uh, hori badakio delako erregeren fabrika real fabrika hori 1788an uh, Carlo Hiruarrenak uh, ireki zuen hori eta uh, eugiraitzen tipitzen flakatzen baitzen ba hori bai ba, ba, bai ba, ba. karlistak uh, suma la carrei on da hor Azumolakarregik uh, jakin dunez agabera uh, kanes arrizitina arlekian eta hori itzintzenen uh, arma batzu hemen mm. ez dakiu kan hoiek intzitinen arma batzu intu zumolakarregi hori karlisten demorako da hori gauzabat baduzu hemen historiari lotzen dena auritziko bidea hor, hor mendi hori duzu auritziko bidea heldu da hellu gara Uh, uh, uh, uh, Irootziko erramita iruñe Ere baigurriko bidea Ere aldudeko bidea. Alderdi ortako bide guzioa uh, Bide ondia da benen Hora, horret aldu da Gio Otsabiak aldetik eta ere Arpatuntzen bezala sugalo aldetik, bideak Amtik Trikuarri ekin, heldu dira, gure, unhat uh, Gio Gio, uh, dipar aldetik, ermatarrak eguten hori Ipar aldeko -al bidea, kusi bezalatzeko -so harri ekin, berdu uh -huh. da, unhat. Eke aldetik, bendealea buru bidea kusi du nahi opilentik hasik, horire, berdu da, unhat. Zer gara nahi du horrek? Horrek gara nahi du, hemen kogutze bide kogutze hondibatu zela ekonomia partetik. Ili bidea karriaziren, baina hori behanto, baina angolta. Untsalaz beharko zen, ben hiri bat e iruña izan den bezala edo... Olako bidekutzea hondietan dira gertatzen hiriak, ze pasatu da? Erromataren astarrenak bat dira hemen, ah. badak bezala. Urkulu eta arlekiare hor da, ez dakik irudu nigernezake horire iteko maneratik. Urkulu eta arlekiak eta manera ez da akxitekturaki oktogon ez nola gindola ertatzen eskoraz. Ba, ba, oktogon nala. Ba. Oktogon nala, inada harri zukoz eta manera berean eta panta berekin. Horren ahortan nahi du sartu, Zenta, galdina dute, eni hemen izan diren erakasle batzuk, baina zardurrekoa zente, bestia mm, biblioteka nazionalakoa galintzateleik, horreaga, esplikazazu otoi, uh, eskodunak nula muntatu dire, nolaz uh, uh, uh, uh, indute uh, karla hondiz eta ohartu, armada hori, hemen eskoduneko lako armada aten, uh, iten, pozo izuko. Harremana bat zuten, bide guztiak unha ateldu. Ba zena, da. mezuak igorriz, Denak honat eludirak. Azendako hemen ...zangoako azpian gira. Erreka hori uzu. Ah, hori, ah, ba ba. erreka hori heltzen gira. Goiti. Ah, ja, Orren ere hemen masuzun ola uh, burdina lan, la, la lantsenzen. Ulertzen duzu? Ba Alta Bizkar kantion uh, askunak sorrozten. Bon, duzu... stella rostania, bon, ba na hori era du liku hau. Eh, eskualdeduen militar indarren bilzeko leku batzela bere bere uh, bere hoolakin hemen hori ordina lantzen hori zeurrra bere armak egintzen zuten eta gio nola duten esplitzenen Antik asto bizkarriztik espliatua duzut. Zangoako errekaen azpian gira Zangoako erreka jo duzu eta erreka hori segituz, behauzu ikusi zeku... Ze uh, Uh, nola la rendut patagonikoak dira bai arteka datan sartzen zira ba, ba, ba. iluna da oianak ba, tunkiada i... ba, ba. e, e, e, da, ez du jeusik ageri orain hordi joeten zila eskoldunek hortik asto bizkarreko meñia zpian hortik hartu dute saitsitik asto bizkarberet sola xutada ez dute hartzenan baina inguru fiskat eginez bi lepa pasatu dute mende arte eta ere la e, Uh, Astobizkarrean giletikor. Ba ba ba Mendearte ta eh gile lepoa S astobizkar ta. Go hortik mendearte aldetik uh, pasatu dute beirakoiana mendeale kaldeat uh, uh, astobizkarrekoiana uh, beirakoiana eta uh, uh. astobizkarren uh. mendealean. Uh, Un zandorreara izandorreko lepoa izandorreko ta mendearteko lepoa. Ta antik eh, egitik eh, plantatuz... Bara bizantzena, Hementik hemen aplikatuak dilema dira eskaldunak. Karla hondin, bide argitzeilek, jauze ikusit, ez zen ikusten al, hemen zela narra. Sobera, horian hondia dira, sobera tinkia dira, eta Hementik eskaldunak apli, horre montatzeko. Hori, eakusteat emaiten du, eh? hori... E, e, e, eta akinen izan direla beden, big, bigatazkak, Hemen, e, Frankoekin, hori, e, hor lotan zuzen, ere bizikotak eipatik dira. Uh, dena jokatzen zuzten, erba, leku lekean, sepo lekean, hor. Esko adun talde guziak ziak, montatu direla, nenduzu bi horik, hemen frogatia bezala. Hala uh, maiten du, ba? Zentzu, Se, onezko ohagada, erritan <gül> <gül> emezela. Bon, ez dugu dokumentik horren erzteko, baina uh, un txalena egumatez behar da ere, trenkatu nahi badera pixka bat gure historia, behar du ere ikusi, uh, sentzia hartuz, eta leku leku ikusi Uh, kusteko den hola muntatzen altzen, hemen kusten duzu, izan nahi suratek, izan nahi uh, garazi eta amikusetik eta izan nahi baigorrit eta denetak, ere, irunetik ere, eta xuratik denak muntatzen altziela hemen. kibako txak, uh, lurhuntan badu izen bat, uh, eskualerian ere badakegu edo zain uh, pentze errekasokok uh, izen badaduela mendi izenak ere badira mendi izen horiek galtzen dira hartzaintza apaltzen delarik hartzainak hartzainzaharrek uh, uh, badazkite izenak beinan horiek ez direla galdu behar noran ahika ere eman direla karta edo mapa horietan uh, bo, frances edo espanyol teknikarari batzuek zuten uh, asola henitzik eh, eskualdun nortaso az eta medizenak ajunto traketsakak direla begirtze ere, ohar bat eta behargo da bide bat Lazir, balietzen al gira, hemen uh, gire no, eski mendietako izenak uh, trebeska beti ebanak dira ez bakerekifantzesez, binan eskola zede, ez ezkigu gehiago, orduan bentarte hori, mendiarte... Mendeartea. Me, Mendeartea errambeha da. Mendeartea. Mm -hmm. uh, bon, uh, bentartea, bon, uh, se izan itaike hemen uh, eskolo nezkampo izan dira, jende bat zo lani ane izan direna gure mendietan, eta dute hutsak. Mari da hori, ez soilia Espania ma daki go. La ruina de la ruina ta beste ez du lega. Jakitze ge reino suo funtzion leiz arteka eta sinkulan leiz arteka izan. Oda, leizagateka hori toki sinas historiko ezaguna markatua dena ez da nola yeah. gamera da horiena. Beiraz arteka. Beiraz arteka. agertzen duzu dokumenta 11 hamabigarren mendeko dokumentetan. Nah. Horri zeorrike dokumentori kuanto lanak agertzen hori, hori, ditzake horiek zeorrike horreakako apetzek egina ziren edo ez dakit ah, uh, uh, henin he lanadea hori ez dakit horra gertzen direna horren begiraza atea, no. ateka gio ateatzen duzu mende artea eta gio lepoederre ez agertzen hey, el... lepoeder hori bon, hori ez duzen eskoldu nekolako izan izartzen ate gorena, ate goren izen, ate gorend du ate gorena ate gorena ate gorena erre goren nahi du atea gorena latinez zumbuz Eta gero, bada ere bistanda, Bizkar famatu hori. Ez da altabizkar hori espanolal nahasiute. Eh? Alto bizkar jaman haute genetik. Ba, ba, alto bizkar, ba, alto ba. Da, bon, espanola eskoraekin nahasi. Alto bizkar jaman. jaman. Horri bon, de behar da serioski hartu, gure historian sartzen da mendi hori? eta nolaz ah, emantzako bere, bere izena e, kusten da e, doke manzaharretan guk hartzen du hastobizkar ana ere hastabizkar bon, ez da huz bat behar dintxo da hastabizkar ez da etxemendi ez da izan da hastabizkar uh, hori du bere izena uh, eta hori lan zembali maute gazte uh, nafarroaren sortzia horri zameita uh, ez da altobizkar zerri behar eta jau Partikulazki ez, zinen inorantzia purra da, ola, izen horiek sartze espainola eta eskuara nahastean leku batita, bon, zin simboliko lekea da, ez da... E, e, anitzi, az, anitz, anitzi izen badira ola, nahasiak, o, gure mendian, o, e, eskualdunak, e, ziren eskualdunak aurra izan direnak, eta bon... E, Eta ora aldiuntan or, uzten ditugula behitzere gure bazterak gure mendibide horiek Horaino joanen gira eh, eta heldu bai gira orbaizetarat eta orbaizetako eskualde hori eskualeriko historiaan mendibideetan erran ahiberesi batekin da biztanda eh, haezkoan gira hor eh. haezkoako bazter horietan beraz ondoko itzordia dugu eskuali ratietan eta gure bazterrak sailuntan. Milesker biztanda behitzere, boh, egepikatzen dugu benen erran behar da. Milesker diakes Berniardo eta Bazil eta zuheri ere entzuleak gurekin egonik izan ontza bestaldi arte. Bait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 Nikuste Gure ebazterak naturari eskaini hemenaldi bat